متى كنت وانا زلتي الى مدهي inaletokuako na uongofu.com warahmatullah <tune> wa barakatuh <tune> inalhamdalahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina wa wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhira wa ladin kulli wa kafa billahi shahida was salatu was salam ala ashafil al anbiya wal wa muslimin ba'da yakum hamidi allah subhanahu wa ta'ala vile vile kumtakia rahmana amani kipenzi chake mtume wetu muhammadin sallallahu alaihi wasallam na wausia na kwanza kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha mwenyezi katika siri na dhahiri wa'lamu wa anna qalba al-mu'min la ya kwamba moyo wa mtu mu'min la yasluhu illa bi'amrin 'azhim ha utangenei hawi sawa hawi mzuri ila kwa jambo moja kubwa mno bayana Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim jambo ambalo amenibainisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu wabayanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi na japo lenyewe pia akalibainisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake bayanan shafian kafian ubainifu ambao unatosha tena ubainifu ambao unapoza ambao unafaa kabisa ala wa huwa tauhidullah fahamuni ndugu zangu watazamaji ya kwamba jambo lenyewe ni kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ibadatuhu na kumwabudu yeye peki yake subhana wa Ta'ala wa ikhlasul la 'amali lahu na kumtakasia amali yeye Allah Tabarak wa Ta'ala Ndugu yangu mtazamaji tauhidi, tawhid, tauhidi ndiyo asli iliyo kubwa ya kwamba huyu hawezi kuokoka isipokuwa bihaqiqah kwa kuhakikisha hiyo tauhid ila bihaqiqah Hawezi kupata kufaulu fi dunya wala fil kwa ila kokapatikaniwa jambo la wa huwa al aslul al azim alladhi qamat alayhi wal huwa al, al azim ndiyo asili ndiyo msingi uliomkubwa alladhi alayhi qamat samawati wal ard msingi huu ambao ndiyo juu yake vimesimama mbingu na ardhi kama semafu Allah subhana wa ta'ala law kana fihi ma'abihatun ila Allah law kungekuwa katika mbingu na ardhi kuna miungu wengine wasiokuwa Allah subhana wa ta'ala la fasadata basi mbingu na ardhi zingekwenda kuharibika zingefisidika fa subhanallahi rabbil 'ashil basi ametakasika mwenyezi Mungu Mola mwenye arshi ama yasifun na yeyuko bali mno na vile na wanamsifu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwanza apinga na akataa uungu wa chochote kile kisichokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tauhidi ndiyo asli ambayo imesimama juu yake mbingu na ardhi. Wa min ajli ya qul khulq al ins wal jin ajili ya tauhidi ndiyo wameumbwa majini na wanadamu kama asem Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa na nasikuumba majini na watu isipokuwa wao yenye kuniabudu mimi. Kwa hivyo ibada ya Allah subhana wa ta'ala sababu ya kuletewa mimi na wewe katika ulimwengu kama hu. Kumpokesha Allah subhana wa ta'ala na kwa ajili ya tauhidi, ili tufahamu na umuhimu wa jambo hili pia Allah subhana wa ta'ala amewatuma mitume kwa ajili ya, ku, ya, ya neno la tauhid yani la ilaha illallah na kuabudiwa Mungu mmoja peke yake wakaja kupinga visivyoabudiwa kinyume vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu ya hii tauhid na kinyume chake ambacho ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ambao ndani yake yamejaa maonyo makali yanayoonyesha kwamba kinyume cha tauhid basi ni balaa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama asemavyo Allah tabara kwa ta'ala miongoni mwa aya kama hizo inaladhina inaladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam, fiha abada hakika ya bale waliokufuru vale katika wale waliopewa vale kitabu na washirikina wataishi katika moto tena wataishi humo milele na milele Khalidina fiha, wataishi ndani ya moto milele na milele ula'ikaum sharul baria na wao ndiyo viumbe ambao ni waovu ndugu yangu mtazamaji angalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa maneno ambayo ameyataja yanayofungamana na jambo la tauhidi, jambo la mtu kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala man mata wa huwa ya alamu anahu la ilaha illa allah dakhala Atakaifariki janna ya kuwa anafahamu hapa mola apase kuabudiwa kwa haki isipokuwa mwenyezi Mungu piki yake dakhala al mtu huyo ataingia katika pepo kwa hivyo tauhidi imekuwa ni dhamana pia kwa huyu mwanadamu ya yeye kuingia katika pepo hilo ni dhamana ambayo latoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali tauhid ina fadhila nyingi mno na zilizo kuwa, ambapo tutataja tu baadhi ya fadhila za tawhid ambao kwanza kuna kule kusamehewa kwa madhambi mtu muwahidi mtu mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala yeye akajiepusha na kuabudu kisichokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni akajiepusha na shirki hakuwa katika watu wa shirkina huwa ana sababu kubwa ya yeye kusamehewa katika madhambi yake mengine ambayo huyafanya kama mwanadamu au ameyafanya yamempitikia kama mwanadamu kinyume cha mtu mushrik. Mtu mshirikina endapo amefanya dhambi, live kubwa ama madogo, kosa lingine lolote kisha ajute, seme Mwenyezi Mungu nsamehe. Mwenyezi Mungu nsamehe kwa kosa fulani nililofanya jana, huasamehewi mbele Allah Subhanahu wa ta'ala ila ni kule kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu muwahidi mtu mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala yeye anapombembeleza Mola wake tabarak kwa ta'ala basi husamewa bali Allah subhanahu wa ta'ala humsamewu wake katika madhambi mengine pasi na yeye kutakamsamaa kwa sababu ya ile tauhid yake alionayo alafu ya hu min alhulud fi finari, pia humzuia yule mtu mwenye tauhid kuishi milele katika moto kwa mana Allah subhanahu wa ta'ala achukua dhamana kwamba mtu muwahidi mtu mwenye kusema la ilaha illa na akaifata. ikawa si la ilaha illa allah pamoja na kumshirikisha allah subhana wa taala budu miti kuabudu bahari kuwabudu jua ama kuwa budu makaburi na kuyenyekea vifudu na mfano wa hayo ikawa mtu huyu amekwenda kushitamana na tauhidi kisawasawa. basi endapo yeye ana makosa mengine yalo msababishia kuingia katika adhabu hata adhabu katika adhabu kama ile milele namna atakavyoishi mtu ambaye nimshirikina kama katika hadithi ya Radhi Allah wa anhu ya kwamba mtume sasa amasema an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la yule atakayeshuhudia kwamba hapana mola, apasay kuabudiwa kwa haki Ispokuwa mwenye zbungu pekee yake hana mshirika wake wa anna muhammada an abduhu wa rasuluhu na akashuhudia kwamba muhammadi ni mjumbe wake ni mjumbe wake na ni mtume wake wa na Isa Abdullahi na akashudilia kwamba Isa akaamini kwamba Isa ni mja mwenye wa Mwenyezi wa rasulu na ni mtume wake wa alqaha ila Maria na akashudia akaamini kwamba Isa ni neno Mwenyezi lake alilolitia kwa Maria wa min na kwamba ni rohi tokayo kwake wal jannatu na akashudilia kwamba pepo ni haki ipo wa naru na akashudilia kwamba moto ni haki upo adkhalahu Allahul janna Mwenyezi Mungu atakuja atamtia peponi alama kana min al kwa amali zo zote zile alizokuwa nazo mja kama ule hadithia ambao umeitoa Imam Bukhari rahmatullah alayhi Ndugu yangu mtazamaji tauhid ni kitu cha kuki cha kukizingatie zaidi kive chenye kuenezwa katika majumba yetu watoto wetu waabudu Mungu peke yake tu watoe katika imani za mairizi, imani mm. za makaburi kuabudu wafu imani za, ku, za kufanya wasaithi, wakati baina ya Mwenyezi Mungu na waja wake na mfano wa hayo na miongoni mafadhila za tauhid ni kwamba kwa kiasi kile ambacho mtu atajihakikishia tauhid katika moyo wake na atakavumtakasia Allah subhana wa ta'ala wabuthika an shikki na utakavujea mbali na ushiriki na adhahir kidhahiri kidahiri na batini basi kwa kiasi hicho hicho ndicho Mwenyezi Mungu kumpa amani katika dunia na akampa na uongovu, walihadha tara almu'min almuwahhid kwa sababu hii utamuona mtu mumin mwenye kumpofesha Mwenyezi Mungu kisawa sawa atarunasa amnan ni mtu mwenye amani zaidi katika dunia yani wahana hofu kwa sababu hofu yake ya swarifiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake na vile vile ndiye mtu atakayekuwa na amani iliyo kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani si mtu mwenye kupata mahaufu ya sampuli yoyote ya kuogopa mizimu kuogopa wafu kuogopa makaburi kuogopa mfano wake vifudu na mibuyu na mambo kama hayo na pia mengineyo ambao ni katika hofu iswalifie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ambaye yeye hupata amani katika dunia na kesho akhera Ndugu yangu mtazamaji hapana mmoja wetu ambaye hataki kupata salama la yuridu salama fidunya wal akhirah ambaye hataki salama duniani wala akhera wala hapana mmoja wetu ambaye hataki kuingia katika pepo bila hisabu pasi na hisabu wala hapana mmoja wetu ambaye hataki kuishi maisha ambayo ni ya rada duniani alafu akaokoka siku ile malaya mfaumalu wala banun siku ambayo mali haitamfaham mtu wala watoto na hakuna kile ambacho kitatufikisha sisi katika hilo la kupata salama mtu katika dunia na kesho akhera mtu kuishi maisha yaliyo mazuri katika dunia na kesho akhera na kupata salama siku nzito kama ile isipokuwa la sisi kufa hali ya kuwa ni wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na hatuna njia sisi ya kuyafikia yote haya wema na amani na salama katika dunia na akhera isipokuwa kwa kushikamana na jambo la tauhidi kujitoa sisi na mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala tukayogopa shirki namna mtu anavyogopa kutupwa katika moto na kuzilea familia zetu katika jambo la tauhid. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya, atujanie nyikusikia wema tukofuata, uovu atuoneshe kwamba ni uovu atuwezeshe kuepuka, atuhishe juu ya tauhid, atufishe juu ya tauhid na atufufue pamoja na vale watu waliokuwa muwahidin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa imeletwa kwako na uongofu.com تذهل ايام طير الروم امين في الظulumتي امتي